Dámy a pánové, vážení přátelé, eh, dovolte mi, abych uvedl eh, dalšího řečníka našeho zácného hosta, paní eh, farářku eh, Janu Šílerovou, farářku církve eh, Československé husitské, která eh, byla eh, několik let Biskupkou, 14, to je to... co není několik. 14, 2x7, jak ulába. 2x7, to je úžasné, ještě to dokonalé číslo, a ještě zdvojnásobené dvojkou, úžasné. A je třeba ovšem přitom zdůraznit, že byla první farářkou, první biskupkou, pardon, v, ve východním bloku vůbec. A myslím, Jano, asi pátou na světě, že? No, nebyla to ani Bramborová medaile, no. <laughs> Ale stejně je to úžasné. Vážení přátelé, my jsme tady mnoho slyšeli o problematice náboženské, teologické, etické, všechno jsme to víceméně probírali jaksi, z jakýchsi teoretických pozic a nyní máme možnost to nahlédnout z pozice velmi jaksi praktické ve všech existencionálních, někdy i těživých dopadech, takže se velmi těším, dávám ti slovo. No, měla bych říct ekumenický laudetur Jezus Kristus. ať jste tady odkudkoliv. No, já jsem tady asi jediný barbar, který ví, že ve čtyři hodiny začíná Brazílie fotbal. To ne, tady jsou tak se tajíli. Proč tím kuponímu začínám? Od svých deseti let jsem milovala brazilský fotbal a ze všeho nejvíce se mi garinča. Vy star starší budete pamatovat. Ten byl přesně tím, co je matematika a obecně lidský život sám naprosto nepředvídatelný a popřel všechny Možno všechny zákonitosti, které má být do, mít dobrý fotbalista, měl jednu nohu do O a druhou do X. A když byl, vyběhl na stadion, proto jsem se do něho zamilovala, v těch, tak vždycky každý takový ten chudák, no. Tak se všichni smáli, co tam tenhle chlap dělá. A že ten trenér se musel zbláznit. A podívejte se, pak ho pokládali dokonce za lepšího než celý pelé. Jak je ten život plastický, někdy do O, někdy do X, všechny možné křivosti. To Moje slovo bude takové odlehčenější. Bude to úplně jiný jazyk než maruščin, ale nesmírně mě potěšilo to poslední, protože nějak jsem tak laicky pochopila, že matematika je prostě jenom jiný jazyk který mi byl utajen asi jako svahilština, ale mluví o životě úplně stejně. Proto když Honza potom mi řekl, že staří filozofové, bez pochyby arabové a no, ten, to semické okolí, říkalo, že Bůh mluví jazykem matematiky. Načež jsem já mu "No, proto někdy tomu pánu Bohu nerozumím. A myslím, že tady... Není nikdo, kdo by s tím nesouhlasil. Tak, jsem vděčná, že tady mluvil přede mnou pan profesor Floss, protože on mluvil o smyslu teologie. A předpokládám, že se dotknul nejenom slova o Bohu, ale také slova Božího, které bychom měli aspoň občas vyslechnout, když už je teda neposloucháme. Víte co? Kdybych tenhle úkol dostala před 20 lety, před 10 a ví si jestli i před pěti lety, bylo by to slovo úplně jiné. Hm. Takže za zklamání stávající bych se omlouvala. Perlilo by se tam věci, slovy a pojmy od gnozeologie po soteriologie a tak? Ne. Po 45 letech, služby v terénu mezi mými milovanými horníky a hutníky, pak teda těch 14 let služby jak ulábána v té funkci. A zase v návratu do terénu musím říct tak po Bonhef, Bonhefrovsku, že jsem se z teologie stala křesťanem. On to o sobě taky dost často říkával. Přičemž se obě ty polohy vůbec jako nějak nevyrušují. Zjednodušila jsem se. Tak. Proto když se mě, není to tak dávno, ptali studenti teologie, když jdou na faru, jaký by měl farář být, co byste vy by řekli? Schválně si to řekněte a pak v té diskuzi mi odpověste po svém, jaký by měl být farář. Tak já jsem řekla, já si myslím, že by měl mít rád své ovečky. Tečka. Všechno vám odpustí. Všechno. Měl by je mít docela obyčejně rád. Tak jako pastýř má rád své ovečky. A vůbec v tom nebylo nic nějak paternalistického nebo e, nějakého blahoskloného. Já ani toho honicího psa bych nepotřebovala a neměl by být. Prostě pastýř jde, píská si a lidi jdou za ním, občas někdo se vytratí, zase se vrátí, někdy ho jdete hledat a necháte mu čas, aby sám se vrátil. Někdo se k vám přidá, tak na pastviny zelené. Naz nazvala jsem to slovo farářská služba, protože bych nerada sklouzla do toho schématu kněžský úřad, pastýřský úřad, učitelský úřad. Ty tři v jednom, to tři v jednom, je jak v tom šampónu, nebo kde, tři v jednom, tohle to je služba faráře. A jak vypadá, no, to jsem říkala Pavlovi, když jsem přijela, taky jsem nevěděla, jestli vůbec přijedu v pátek, to nešlo, protože jsem měla svatbu a jako lidí, co spolu žili už 20 let a teď teda psí knižku, tak se vzali. A včera si vzala číslo paní, která má 100 let, 100 let a umírá její 81-letý syn. A že mě zavolá k umírajícímu. A já jsem řekla, ale já nevím, jestli kdybych byla doma v tu hodinu, kdy mi volala, tak se taky musím omluvit. A já už jsem byla ve vlaku, a teď nevím, jestli na štěstí nebo na neštěstí, jak z které strany to vezmete. Tohle to je farářská služba. A já začnu jinak. Zeptám se vás. Víte co, když jste začali, tady bylo... K čemu etika dnes, tak jsem se vylekala. Jestli tady je k čemu etika dnes, tak prosím vás, co se chce po mně, po farářovi, když k čemu etika dnes si klademe otazník. A tak mě napadlo vás se zeptat. Myslíte si, že ještě dneska někdo faráře potřebuje? Můžete křičet, jak v židovské škole, dá se to říct, aby to nebylo nekorektní. Potřebuje ještě někdo. Ale jako nestýjte se fakt křičte, jak ve škole. Jo? A teď nemám na mysli účelové věci, jako když umřete, nebo křesk a pak už se neobjevíte, nebo svatba. Ne, obecně. Tak. Tak na tělo. Kdo z vás kdy faráře potřeboval? A, kolik vás tu je? No a jak se nakonec... Jasně. No, to je, jak když jsem se ve škole dětí ptala, jestli někdy něco ukradli, tak jsem první zvedla ruku já, pak pan ředitel a pak ostatní. Ne, jo, dobrý, no tak. No to snad to jde. Tak, a co si myslíte, že farář v té své službě dělá, když ráno stane? Jak to tak asi u něho vypadá? Ano, ano, nevím, že fakt jste s farářama už něco měla. No a dál, co tak asi dělá? Teď, aby to nevypadalo, když já budu mluvit, že já jsem tak pracovitá, já vůbec nejsem, nejsem žádný orholík, já jsem od přirozenosti, spíš lenoch, donucený jím nebýt. To taky není žádná eh, sláva. Já jsem dostala do rukou deset dílů knihy, kterou vřele doporučuji. Je to jednoduché, obyčejné čtení. Jmenuje se to u nás v Midfordu a napsala to nějaká američanka. Napsala jich deset knížek a je to o nějakém středo-západním americkém městečku a episkopálním Farážovi, který se až v 60. vožení a bere si nějakou výtvarnici. A je těch deset knih je o jeho službě a já jsem tom zjistila, že já v tom Midfordu žiju, jenom nemám tu sílu a tu schopnost ty denodenní příběhy zapisovat, I když, i když mě nutí a občas, občas nějaký připomenu, ale protože je to z toho Hornického kraje, tak některé jsou takové někdy neotisknutelné. No Víte, že úplně největší pochvaly, které se může farářovi dostat, bylo, když jednou šli z kostela, už jsem ho taky pohřbila tu ovečku a řekl, kurva, biskupko, to bylo dobré kázání. To se kytil za pusu a já vám můžu říct, nemůžete slyšet, nemůžete. Protože to, no to je, viděli jste duklu, někteří tak, a ta byla moc slušná. Ale hrůzná. A v, tom, v té knize, nevím jestli to bylo z hlavy té autorky, nebo opravdu teda ten život na faře zná, tak tam se píše, jaký je dokonalý pastor. Dokonalý pastor káže deset minut, zakratí hřích, ale nikdy nesmí zranit ničí city. Pracuje od 8 hodin ráno do půlnoci. Zastává i funkci kostelníka. Je mu asi kolem 30 let a má 40 let praxe. Každý den osobně navštíví 15 farníků a je po celý den k zastížení ve své kanceláři. Ono to je smíchu, ale ono to úplně žádný humor není. Ono to žádná sranda není. Tak. Prostě farář je k dispozici. Být k dispozici, pořád. Když je někdo profesorem, doktorem, učitelem, úředníkem, tak si odpřednáší, odučí, odléčí, sebere se a jde domů a aspoň přece jenom má své soukromí. I když mentálně ta palice mu pracuje úplně pořád, jak by to mělo být. Ale farář, když bydlí na faře a měl by bydlet každý na faře, tak tohle to nemá. Je po ruce pořád o půlnoci, kdy zazvoní, a teď ještě, nedej Bože, jsou i ty mediální hračky všeho druhu. Takže opravdu kdykoliv. Být k dispozici stále. No, jestli tomu hrozí vyhoření, znám a nevím, co mě čeká, ale myslím si, že vyhoření, to může potkat i prodavačku v obchodě, a možná ještě častěji při té šílené, jednotvárné práci za, za nic. Být k dispozici nemusí být ani nutně, podmínkou toho nemusí být třeba celý vád, že, že je sám, aby byl vydělen a měl čas. To vůbec není podmínkou. Stejně tak, jak není podmínkou toho bytí k dispozici, že může být ženat a mít rodinu. Vždycky musí být schopen, za to nás taky platěj si nějak v tom, ten prostor uchránit, udržet. Chce to dlouholetý cvik. Dokonce bych řekla, že s tím vůbec nemusí souviset ani to, jestli je kněz muž nebo žena. Otázka ženského kněžství je pro zvláštní jinou přednášku, ale vzhledem k tomu, že jistý playboy teologie, Hans King, tak jsme mu říkávali jako studenti, se dožívá 90 let, no ještě mladík vedle vás. Tak pro něho otázka ženského kněžství, já to byl vlastně, vlastně architekt druhého vatikánského koncilu, společně s jistým Ratzingerem později. Benediktem papežem se jejich cesty přece jenom jak si rozešly, tak pro něho ženské kněžství žádný problém, protože ví že kněžství není o rozkroku, když to řeknu v jednoduchým sloví, slovníkem je o charismatech. A boží zjevení je v člověku, ne v muži. To je až Druhé, a teď vás nechci tahat do nějakých teologických e, zádrhelů. Bůh se stal člověkem, tak jak zpíváme o Vánocích. Spása je o oběti. To jsou všechno věci, které jsou do, na úplně jinou přednášku, ale jenom chci říct, že ani s tímto to bytí k dispozici e, nemusí souviset. Samozřejmě, že teď je mi výhodné, když žiju sama, děti jsou z baráku a tak si to vychutnávají ty ovečky ještě víc než předtím. Tak. Když je farář potřebován, tak je spotřebováván. Další bod. Je spotřebováván asi jako uklízečka. Možná jste četli někde seznam lukrativních povolání, jak to lidi chápou, lékař vysokoškolský profesor. Na 20. a 21. místě se dělí farář s uklízečkou. <těk> <těk> tak já jsem v podstatě nýmand. Ale jo, mně se to moc líbilo, protože vlastně faráš je taky tak trochu uklízeč. A já mám dokonce jedno z nejvyšších hasičských vyznamenání, protože my říkali, já nic, jako, nejsem žádný hasič ani, ani požárník někdy, ale oni říkali, vy taky, ale jenom jinak. Tak. Máme hodně společného. Smysl. Bylo to tady už několikrát naznačeno, i když užijeme stejný pojem, je zatím ten jazyk, který vy v tom slyšíte a rozumíte. Pro mě je smysl obecně života a mé služby dvakrát, pro mě jako křesťana je metafyzický. Je z hůry dán, je z hůry darován, a protože je zabranou naprosto, zahranou našeho myšlení, chápání, porozumění světu, vyjadřování se o světě, o životě, o člověku. O a když říkám že nás transcenduje všechno to, co je tady kolem, a že i já, lidská bytost, jsem v transcendenci stvořen, tak je to taky proto, že, že jsem smrtelný. Pokud jsem smrtelný, tak vím, že smrt je něco, co mě tak přesahuje, že z mýho života dělá v podstatě skoro nic, protože nevím nepatří mi ten život, nemůžu si ho prodloužit opít, nemůžu si dělat, co chci, nevím, co bude za minutu, tak jak můžu pak říkat, že mám smysl mého života takový, či onaký? Jestli jsme bytím ke smrti, tak tím hejlerovským, tak to doplním Jakubem Demlem, protože básnici to umí říct neskonale lépe, než, než faráři. Člověk je tím, co z něho udělá náraz na smrt. Zpětně vzato, teprve tam, kde si uvědomíme svou smrtelnost, vracíme se zpátky a snažíme se dávat smysl svému životu, buď odečtený tak či onak, nebo. A teď vám přečtu něco. Zase z toho Hanse Kinga, protože. Hans King, v co věřím? V co věřím? A on tam píše smysl malý a smysl velký. A píše to tak jednoduše, že já už mám jenom poslední knížku nalezenou, zaškrtanou, protože mi všechno vždycky seberou, odnesou a, a tohle je velmi čtivé. Smysl malý. K lidskému životu nedílně patří jistá křehkost, nejistota, konečnost, ba i nepřetržitě hrozící, ne smyslnost. Základní rozhodnutí, že budu životu důvěřovat, je proto ode mne v určitých situacích stále na novo žádáno. Jaký má tedy život smysl, cíl a význam? Plně chápu, že se dnes mnozí lidé v životě spokojují se smyslem malým. Akceptují zkrátka jednu z mnoha nabídek, které se jim v jednotlivých dílčích oblastech života naskýtají. Smysl života nacházejí v práci, ve svých volnočasových zálibách, ve sportu, v partnerství nebo v lásce. Nacházejí ho v kultuře, v umění, hudbě a nebo, donucení okolnostmi, v té či oné terapii či psychologické pomoci. Žádný z takovýchto malých smyslů života bychom neměli znevažovat. Zůstává v nás ale nezodpovědná otázka, co je pravým smyslem celku, smyslem celého našeho života a smrti, smyslem celého našeho světa. Otázka celého duchovního kontextu, to je otázka smyslu velkého. Nikoliv bezdůvodně vzbudila psychoterapii svého času vedle Freuda, Adlera a Junga takovou pozornost i logoterapie Viktora Emanuela Frankla. Jo, to je taková, měla by být taková pátá, šestá Bible varářů spolu s těmi ostatními pány. A smysl velký. Velký smysl života ovšem řada lidí popírá. Vlastně se tu vracíme ke sporu mezi někdejšími realisty a nominalisty, o kterém ne, vynechám, vynechám. Kladu si otázku, nestojím-li co by duchem nadaná bytost přece jenom na stupni kvalitativně vyšším než zvíře, které si otázku hodnoty a smyslu plást neumí. Teď tady srovnává báseň Bertolda Brechta, který si myslí, že ano, že jsme na tom jenom tak, jak tady lepšenější opice, a on, Hans King, k tomu napsal takovou půvabnou paralelu. To, to si můžeme přečíst někdy třeba potom. Průběžně bychom měli ovšem mít na zřeteli smysl konečný a být si vědomi toho, že svůj smysl, má i smrt. Patřím k onomu nesčetnému množství lidí, kteří neuhasitelně touží po konečné spravedlnosti, věčném míru a trvalé blaženosti. Může být tato touha někdy splněna? A odpovídá na to básní jistého Ludvika Wittgensteina, kterou můžu přečíst, protože zkrátí mi takových deset minut řeči. Ale připomíná tady taky, tady už byla přednáška smysl u ničeho. Ničeho pobídku, abychom zůstali věrni zemi, bych rád bral naprosto vážně. Jo, žijeme tady a teď nic jiného jsme nedostali a stejně nevíme, na jak dlouho. Ten Wittgenstein, Bůh a účet života, vím, že tento svět je, že já se v něm nacházím tak jako mé oko ve svém zorném poli. Že na něm je něco problematického, co nazýváme jeho smysl. Že tento smysl není v něm, nebož mimo něj. Že život je svět. Že má vůle svět proniká. Že má vůle je dobrá nebo zlá. Že tedy dobro a zlo se smyslem světa nějak souvisí. Smysl života, to je smysl světa, můžeme nazvat Bůh. Nutně pro mě, pro křesťana, pro člověka víry, smysl života vždycky je odrazem toho, že jsem bytost konečná. Konečná v tomhle tom horizontálním prostoru. Protože ale můj život je určen. Transcendenci, pak třeba můžu říct, když už tady mám za, zády kříž, neznám přesnější vyjádření smyslu života, než je smysl kříže. Ale to už je zkušeností modlitby, prožitku, zápasu, pochybností, nesouhlasu všeho ostatního, protože, vidíte, je mrtvý a přesto ty paše má připravené k obejmutí. To jsou ty paradoxy. Kříž s Kristem. Nestraším smrtelností, ono, on to kdysi dokonce řekl tak moc hezky Románo Gvardini že člověk má, že Křesťan má zvěstovat a neagitovat, jak my někdy v těch církvích si to tak dáme, A že nemá strašit, ale varovat. Tak to první bylo k těm ovečkám a to druhé tady k tomu. Tuhle jsem se strašně nasmála, když jsem četla v novinách, že na Artu budou dávat Bergmanův film, Sedmá pečeť. Bergmana miluju, to byla moje učebnice teologie, doporučuju, ačkoliv je to staré století. Už jenom ty názvy, když si vezmete sedmá pečeť. Hanba, šepoty a výkřiky, hosté večeře páně, tváří v tvář. To všechno slyšíte přece od někud z té staré tlusté knihy základní teologická témata života člověka, Bergman. A teď já vám čtu sedmá pečeť fantazifilm. Kdo jste viděli sedmou pečeť, rytíř se vrací z křižáckých válek a prochází se s lidmi všech možných hříchů a radostí světa a, všeho. a ze smrtí, která za něm takhle jde, hraje šachy. Se smrti. A oni napíšou fantasy film, jako kdyby šlo o nějakého Ario Potra. Nebo mě to tak rozesmálo, jak ten jazyk dnešního světa je, je takový nebezpečný, komický, já nevím. Tak. Jsme tady jenom nájemci a jednou z toho všeho vydáme počet. Ať už jsme měli malý smysl, velký smysl, nebo jsme se trápili nesmyslností existence. Tady tohle jsou nejtěžší pastorační věci, právě v tom pastýřství, protože nemůžete nikoho nikam spát. Já, neduvěřu, já nevěřím v Boha, já mu důvěřuji. To už je v tom, co slyšíme i v jazyce českém, v celku naprosto srozumitelné. Důvěřuju mu, že to moje pozemské s tím nebeským je spojeno. Ať se nám to líbí, nebo ne, že jdu od někud někam. A jsem na to docela tak úplně zjednodušeně žensky zvědavá. Když Bych to vyjádřila, no zase, ta poezie je ohromná, i to je snad Vladimír Holán, bez rizí transcendentály se žádná stavba nedostaví, nebo nepostaví a nepostaví. Ne. Nedostaví. Nedostaví, tak ještě, že, no. Kněz je, aspoň pro nás heretiky, ne římskokatolické, kněz není prostředník mezi, Kněz je průvodcem, dokonce ani vůdcem, šéfem, aby dominoval. Kristus nikde nedominoval, dominoval až tady na tom kříži. A takovou dominaci, to myslím si, žádný vůdce našeho světa by nevzal na sebe. Protože dostat se k Pánu Bohu, dostat se ke Kristu Pánu, k tomu pro nás Heretiky e, e, není třeba ani kněze, ani církve. Jinak bychom totiž upírali těm druhým, že se oni k ním dostat nemohou. Ježíš byl mužem sdílení a ne systému. Tohle to jsem našla ku podivu v přednášce někdy v 35. roce. To napsal i v Tongar v tom jedné své knize. Přesně v té jedné větě vyjádřil to, co mělo vést před druhou válkou, už tenkrát nějaké širší ekumeně, ale bohužel, bohužel přišla válka a pak zase takové ty restaurační, že to bude zase jako to bylo předtím a nic tak nebude. I kněz má být člověkem sdílení a ne systému. My budeme za chvilku vzpomínat mistra Jana Husa tu složitou postavu, která se z nepatrného příběhu někde v Kostnici dodnes je vybít drze, aktuální v pokládaných otázkách. A HUS byl přesně mužem sdílení se než systému. To znamená, HUS jako málo který myslitel před. ne, tady to cituju totiž z Václava Havla, ale je to encyklika, ne encyklika, je to dekret Dignitas Humanae o náboženské svobodě, kdy vstoupil do jednání na druhém vatikánském sněmu arcibiskup Beran, který tam byl v emigraci. A ku podivu, dala jsem to jako, já, jako hádanku jednou při husitském kázání u Františka Lobkovice v kostele, jestli pak ví, odkud je v učení katolické církve se psána zásada, že každá lidská bytost je mravně zabázána hledat pravdu, přidržet se poznané pravdy a řídit se podle ní celý svůj život. A že se má každý člověk k, poznaně, k poznané pravdě přimknout osobním souhlasem a nesmí být nucen, aby jednal proti svému svědomí. Bylo kůvabné, že luteráni říkali, no to je přece z Jana Husa. Katolici nevěděli, ale František věděl. Tak jezdí do Vatikánu. A on to tenkrát, když byl někdy v tom 99. roce, tak k tomu měl slovo i Václav Havel. A právě ten připomněl, jak hus jako jeden z mála a snad dokonce první ten pojem svědomí do filozofie a teologie přivedl. A Havel říká předjímá tím. To je Husovo Novum předjímá tím nejen další vývoj evropského náboženského myšlení, nejbož i hodnoty, které jsou uloženy v základech dnešního ideálu lidských práv, demokracie a občanské společnosti. Vše nasvědčuje tomu, že velkým vkladem Jana Husa do evropských dějin byl princip osobního ručení. Pravda pro něj nebyla jen volně přenosnou informací ale životním postojem a nárokem. Tím se začala vlastně stávat rozhodující společenskou veličinou konkrétní a jedinečná lidská bytost a její transcendentálně zakotvená odpovědnost. Tedy přesně to, co by měla ctít a oč by se měla opírat celá moderní civilizace, nechceli špatně dopadnout. Takže Kměst by měl, tak jako hus, autenticitou své existence, kdy je teda pořád k dispozici, o této na náročnější, ale tady fakt modlitba to je jak pilulky. Teď to říkám sice jak nějaký letní čáři, ale všichni víte, o čem hovořím. Provázet. Kristovo evangelium zvěstovat a evangelium o Kristu. V těch nejobyčejnějších věcech života, protože když čtete evangelia, tak víte, že jsou tak prach obyčejná, až nás zaráží, co z nich potom od no takového 3. a 4. století církev jako instituce udělala. A to je taky na jinou přednášku. A taky jak znamením, a nemusí mít teda jenom ten vektorál, ani ten kolárek, je znamením na cestě. Dokonce bych řekla je znamením jak turistická značka, protože v rámci ekumeny jsme každý tak nějak jinak zabarvená a nějak jinak máme důrazy a interpretace téhož, takže dobře, že v podstatě máte na výběr, i když fakt je, že boží věci nejsou nějaký artikl na tržišti ideí, ale někdo je prostě u těch heretiků a myslí si o těch druhých, že jsou heretici a navzájem. A pán Bůh to vidí a směje se znamením na cestě. Já jsem to všechno, ty papíry. Já jsem tam taky někde napsala, to, co Pavel chtěl, no to už ne, to skončíme. Rozdíl mezi psychoterapeutickou pomocí a mezi kněžskou. No, skvělé to má tomáš Halík, ten je obojí, ten je dva v jednom, tak bych to řekla. My obyčejní páteříci to musíme číst, studovat, taky uchopit. Abychom neublížili, já bych ten rozdíl citovala, pamatuju si to z hlavy kdysi dávno, právě z toho Viktora Emanuela Frankla, protože to jsou jako zkušenosti jeho, jsou ohromné. Kdy říká, že lékař ten neutrálně poskytuje svou péči v, imanenci, jako v pokoji imanence. Ani nemůže jinak, neměl by, i když je to třeba člověk víry. Teď tady nezaplétám, že psychologie není medicínský obor, ale psychiatrie ano. Ale neměl by zavírat dveře transcendence. Je hrozné, když se mému kolegovi Farářovi, Pavel ho bude znát, Rostu Valuška, protože trpí, řekněme, bipolární poruchou, je to složité, když mu psychiatr, kterého vyhledala, není na to nic špatného, když i kněz. A ten první nebo druhý mu řekl, a tak se posaďte, vy jste ten, co chce spasit svět? A rozděl stála Protože, no, nevím, takovým by možná někdy měli prozkoušet diplom. Postava Boha je nejnitrnějším vlastnictvím lidské duše. Kdybych to řekla úplně jednoduše, Pána Boha nelze odnaučit. Karl Gustav Jung. V tom klipu je řečeno všechno. I to opřídlené, co všichni dobře znáte, ten rozdíl mezi psychoterapeutem a knězem. Když říkal, tenkrát říkal 35 let, tuším, by měl každý místo na, na psychiatrické pohovce pleče ve spovědnici. Tady je to přesně o hledání smyslu. Kolem těch 35. Dneska se věk prodlužuje, ale myslím si, že zhruba <kly> tady je to přesně o hledání smyslu na zápasech o něho. Je umění nepřekračovat ty hranice a nefušovat si do řemesla. Kněz má vědět, kdy máte poslat ovečku už k lékaři dobrému. Znáte-li ho? A ten psychiatr má vědět, že prostě ten člověk utrácí čas i často peníze a drahé, protože patří do té spovědnice. Nefušovat si do řemesla. Je škoda, že na to hledání smyslu malého i velkého, že nejsou pilulky. Ale díky Bohu jsou pilulky na ty bipolární poruchy, protože jich přibývá přibývá, i když Teď vám to nemusím vykládat, když má dneska depku někdo, tak vůbec neví. Ten patří, ten patří do ty spovědnice s těma depkama. Ať intelekt či vůle vždycky přinesou jenom malou a přechodnou změnu, ale někdy i díky Pánu Bohu za to. Teprve metanoja, ta proměna, změna, naprosto jiné vidění světa, sebe, všeho. Teprve to když člověk opustí své ego, to jsou ale tak těžké věci, že na ně nedáte žádný manuál, žádný foreschrift, nic. Ani tomu psychoterapeutovi, a že jich má, ani tomu knězi a že je má. Teprve to způsobí proměnu. A tak já bych jenom řekla, jestli chcete něco vědět o farářské službě, tak si půjčte v knihovně, Bernanosův deník venkovského faráře. Hmm. Nádherná kniha, já v podstatě se potácí mezi tím Itfordem hmm. a mezi tím Bernanosem. Zatím, ne, to je nádherné věci, to jsou, tady vidíte, jak na některý duch může být už sám, 50. let po smrti a to, co napsal, má pořád trvalou platnost. Tak, Jo. Když bych teď to měla nějak zakončit, amen, to kázání nebylo A spíš já dost často vždycky přeju, abychom udrželi svou duši pohromadě. To řekl prosím pěkně mistr Jan Hus. Udržte svou duši pohromadě. To je Šestset let staré slovo, a ono je to, jak kdybyste to obsali z nějakého existenciálního filozofa. Udržet svou duši pohromadě. To je celistvosti. No a pak ještě, já pořád citu, ale protože já vždycky na něco přijdu a pak s hrůzou zjistím, že on to už někdo dávno, pardon, dávno na to přišel taky, to... A teď, bratři, pojďme a dejme se do díla, ještě jsme nic neudělali. Bude k svatý František, než umřel. No. A já bych tím skončila, ale ještě jednu malou prozbu. Když jsme na uh, filozofické škole, já mám, bratře profesore, pane profesore, tři prozby. Prosím vás, proč se říká archetypální? Pám profesor Pice, který předkládá Junga, mi jednou u sklenky vína říkal, je to tak nosál, ale typos, jo, to už znám z řečkiny, má se říkat archetypové. A všichni, a mě překvapuje, že i Martin Cyril Putna, který je takový chytrý, říká také archetypální. A já vždycky u toho si říkám, tak já jsem chytřejší než Putna. Archetypové. <laughs> už může co <můžete> říct. Typos. <laughs> no ne, ale typos. A on pice to strašně vztekalo, protože no jo, už to ani není pravda. A potom... To na to nemáme vliv, to, to je jako, že svátost a svatost si pletou, to je jako jeho svátost Dalajláma, to taky je, taky je usměvné. No a úplně ještě taky usměvné, je, když čtu někde církev židů a církev moslimů. Jo, takže vidíte, že i my někdy se faráři smějeme. No, tak to už je fakt všecko. Asi je to něco jiného, než jste čekali, ale co chcete? Venkovský farář. Takže, já děkuji za toto živé a zábavné svědectví o farářské práci a Jana aniž by to věděla, nám doplnila časečně i to, co jsme tady slyšeli, v odborných přednáškách, například to, co tady doktor Němec říkal o Franklovi, tak to, co ty jsi tady řekla, tak jako pěkně doplnilo ten obraz, který nám on tady jako poskytl v rámci své přednášky, když mluvil o problematice smyslu od Heidegra přes Landsberga, až, až, až, až právě tady. No, no, až tady po tohoto myslitele. Takže, já otevírám diskuzi, prosím, nebo debatu, to je hodnější slovo. To taky ještě se natáčí? Dobrý, to. Karli, tam zasrchlost určitě mnoho o Kingovi. Já jsem věděl, že nebude přemět nikoho jiného než mě výzvat hned, ale co můžu no, ale dělat? Jsem zase, já, začnu tak na... tady, já se začnu je... bát jak na té židličce zkušební. Já bych začal něčím jistě i pro vás velmi překvapivým, že nemůže být větší rozdíl mezi Hansem Kingem a autorem románu Venkovský Ano, tybář. ano, to mě vůbec To je dotrání. tak strašná, já vám musím říct něco, když jsem nechtěl o tom hovořit, postane si to trochu už Já jsem sice překládal Hanze Kinga, spolupracoval s ním, pod jeho jménem založil nadaci, nebo spojil svou nadaci s ním, ale měl jsem s ním vždycky velké problémy dogmaticko-filozofické a tak dále, přede, které by se dali právě velmi jednoduše vyjádřit tím, že on jako stále prý katolickým kněz ortodoxní, který prý dokonce slouží ale nikdy jsem o tom s ním nemluvil takže by právě proti tomu to měl vyhradit. A teď řeknu něco skutečně do pranice. Proč? Proč především? Protože když jste citovala ten román, tak tam je ústředním momentem zázrak. Chtějí lidé, dva mladí, kterým zemřelo dítě, aby ho vzkřísil. A tady nejde o to, jestli se to povedlo nebo ne, ale že současní teologové i největší, od Karla Ranera přes právě Hanze Kinga i mají problémy se zázraky. Já si myslím, že jedna z velkých překážek, proč moderní svět nemůže, nebo těž se přijímá, tady poselství to, na kterého jste ukázala, je, že byste řekla, že v písmu je velmi mnoho, a já bych řekl všechno, to nejhlubší, ale je plné zázraků. Nový zákon je plný zázraků. Já když čtu... A máte s tím vy problém? Já právě ne. Jen, no taky ne. No počkat, ale to není no. tak jednoduché. Já vím. Tam se píše, že stačilo, aby apostolové Šli prostě ulici a lidé kladli nemocně a stačilo, aby padl stín na ty lidi od těchto lidí a že byli uzdravováni. Čili toto nějak vyprchalo a moderní svět jako tuší, že se zatím věřící nějak skrývají. Nej, nej, máte nejjednodušší doklad, máte tento. Náš největší novozákonník, současný Petr Pokorný, když mluvil do rozhlasu, měl ty pořady o víze, na tento dotaz odpověděl, s tím si nevím rady. A můj největší problém je, proč to tak vypadá s církvemi, Že že hlavní profesor, který vyučuje kněze budoucí, řekne s tím si nebým rady. Čili toto bude třeba nějak rozetnout, říct, že to je něco, co moderní svět vůbec nemůže přijmout, anebo že bylo opomenuto něco, co by se nově skřísilo nově řešilo, čili je tam soutězka určitá. A právě je zajímavý, že jste citovala ten román. Jako by to bylo v napětí, nebo v nějakém protikladu. Ale no, nějak je to, ten je ten to v napětí. A když si vzpomenete, ono to bylo sfilmováno, hrál to de kardí, hrál to o kněze. A on, on nesmírně zabasí s tím problémem jestli dnešní kněz může něco takové udělat, vezme ho na ruce a vrátí ho živého těm rodičům. No jo, ale to, je, to jsou skutečně dva světy. Víte co, dvě věci. Teď, teď já budu vypadat, jako že mám odpověď na každou otázku. Ne, to ne, ne. Pro ne. mě to, že pan profesor Pokorný řekl, já si s tím nevím rady. No a jak si můžete, jako skruť brko lidsky, myslet, že si budeme vědět rady s věcmi, které jsou, teď to řeknu pitomně, jak si v Boží režii mě. Prostě nemůžeme všecko, všemu porozumět ne, ale on se ale si, si, já, já razu, rozumím. On pohodný, to to je, rady, jak s, tím, s tímto poselstvím Já vím Ano, jak a jak to předat, protože jeho vnitřní třeba osobní náboženská zkušenost s tím problém nemá. Já mám na kostele takou takovou cedulku napsanou, nevěřte na zázraky. Spolehejte na ně. No, no, Ta, ale to je jenom... Ohožlička. To je slovně Ale Já bych to řekl, e ještě dovol, já bych to řekl natvrdo. Zázraky se dějí při, a teď mluvím o katolické církvi no které mě na ní velmi... co mě na ní velmi vadí. Tvrdí se, že má být někdo blahoslavený nebo svatořečený, jako papežové. Takže musí být určité zázraky se stát a být potvrzeny. A já jim všem říkám, je možné, aby Bůh dával svědectví v těchto případech a ne tam, kde by mělo být zachráněno nějaké malé dítě, které, které má rakovinu. Tam, že se to děje málo kdy, ale nebo že to umí se někdo vymodlit, ale u papežů se to vždycky najde. No, tam je to vůbec obecně. Když tam jsem četla je... toho Heringa eh, o papežích no. a o tom, kolik z nich bylo vyhlášeno za svatých, tam já bych toho pana ani netahal. Ale vy jste to řekl tak před chvilkou, že... No. Eh, oni si v podstatě tím, jak chtějí eh, Lourdi, Fatima, Janu, jak chtějí k těm zázrakům doklad, to jako když chcete učtenku, že fakt jste zaplatili, a chcete účtenku. Tak v podstatě pro mě to je, a teď to řeknu tak nehezký, jakože si dělají do svého vlastního hnízda, protože oni chtějí potvrdit. Zase je ten pán Bůh tak jako manipulován, to by to byl já... papež, tak jako co na co uděláte. Já bych vám teď hrozně Abych abychom Já s se že? vysvobodili. Já jsem fakt tak asi zjednodušená už definitivně. Já s tím problém nemám. Ne, vy byste mohla říct toto. Po mém kázání se často dějí větší zázraky než tyto deklarované ve, v Lourdech a jinde, Poněvadž se mnozí lidé dostali k úplně novému pohledu na život. A byl to větší zázrak, než se někdo uzdravil tělesně, ale nebylo to registrováno. Čili toto by, byl, toto by bylo potvrzení smyslu i bez těch vnějších okatých ano. zázraků, ale přece jenom, já jsem měl třeba s Hansenkingem právě tyto problémy, že i on patří k těm, ale i Karl který, když se má mluvit, jde mirakulí to je prostě v dogmatice. Tak jak si se stítí. to Než je žádné, jak došlo na něco, co bylo takového, kde by se najednou začali rozbou řekněme, ty základní sloupy, to je nauka o církvi a papež tak vždycky trošku cukli. Přesto no. je to nakonec toho Typingeho no. to vyhodili, takže co no. Ty jste to pěkně ja, řekla, je... trošku no. čukli, no, no. to no. je... Ale lidsky to chápu. No, dořekněte to. Lidsky to chápu. Možná je to takové to tiché a přece se točí, no. Ale, no, no. aby tak jako se, no, ale stejně... Hans Kink je stejně na, jak se tomu dá slušně říká, na indexu takovém slušném, Ale tak má 90, tak kterého dneska mají oni, řekněte mi, teologa, většího teologa než je Hans Kink. A teď myslím, v tom ranku pro dnešní, moderní hrozné, pro dnešní svět nikoho nenapadne někdo, kdo žije, kdo žije teda, ještě. No tak byl by to stejně starý, Johan Baptist Mez, ten je stejně ten má jebe taky mec. 90 let, tak. ale... Ten ještě žije. Tak to, ano, to, to... ten je zdravější než King. No, možná. On, já jsem viděla Kinga jako mladá studentka, jak hrával tenis v, na, na rakouské televizi, tak no, možná. To už není pravda. Je takový už potřebovanější. Takový je Mez, protože no. to jsou věce, co musím zapsat. No. <laughs> Vidíte to? Dobrý. Asi to... Tak, tak. Abychom teda... Ale řekni k tomu něco. No ne, já už nechci to, to stáhnout tady jenom na tu klantiku těch, těch zázraků, když mě třeba napadají ty názory toho současného anglického filozofa Swinberna, že, které jsou, myslím, zajímavé, ale to, to řekněme, bychom tu debatu orientovali jenom jedním směrem, musíme to otevřít tady tomu širokému publiku, tak prosím. Prosím, já bych se ano. Já jsem se chtěl zeptat, Jakou moc má slovo? Ve, vašem, ve, vaši, ve vaší práci je to asi to, čím předáváte všechno, slovo, že? No, bylo by to málo, je to málo Net, není to slovo. Je Já to to, co ty lidi na vás vidějí, to, co ty lidi na vás vidí. To má mnohem větší sílu v dobrém i ve zlém, než jenom to slovo. I ve zlém, Protože přece jenom žijete a na těch v malých farnostech, navíc já jsem nám už, jsem 40 let, kdekolik v Rychvádě. Mě tam dali za trest, ale fakt v životě nikoho tak dobře nepotrestali. Takže tam se všichni tak známe, že má to ty výhody, že vy nemusíte nikomu nic vykládat ani vysvětlovat. To jsem těká Člověk je všechny zná. Ano. Tohle to je opravdu to sdílení se. Ve všem, jo, že já jdu pro Rohlíky a tam nějaký chlap řekne, a Janičko dobrý, do... aby jako náhodou nikdo neslyšel, že mi neříká, paní vyskupko, je to sdílený život. V dobrém i ve zlém. A to slovo, nakonec to slovo, ve to, co je skazatelný, to je to, co oni, když slyší z Evangelia, no, obecně se starého zákona, tak oni sami taky přece mají uši. A za ta léta, když chodí do kostela, taky už si některé věci sami sobě nějak vyloží. A já je můžu vykládat nebo vyložit, ale vždycky nakonec je to stejně na nich, jak oni si to převaří do sebe sama. Ale není to jenom slovo. Já, já třeba já bych úplně nejradši ze všeho já zabitím své dceři, která je malířka, ještě úplně ze všeho nejvíc závidím někomu, kde je hudebník, protože tak, jak jsme o tom mluvili, tady vy máte hudbu nebo teď s Pavelem, jak můžou Japonci poslouchat hořáka, tomu jsem naprosto nikdy nebyla schopna pochopit. Jak se, jak říkal Pavel, indiánům se líbí, co to bylo, barokní hudba. Už uši máme všichni. Ušimáme všichni. Oči taky máme všichni, ale jak jde o to slovo, to je nejkřehčí materiál, výrobní materiál. On to řekl, Exipéria, je to, taky to všichni znáte, slovo je pramenem nedorozumění. Ten obraz, přečký si ho, jak chceš, hudbu, slyšíš jak chcete. Slovo, slovo, radši bych teda fakt vkládal hudbu nebo malovat. Možná, možná jako moderátor bych si mohl dovolit teď, obrátit tu debatu k jednu, velmi, jednomu velmi palčevému problému. E, e, e, Janá se kdysi v jednom televizním pořadu ještě jako biskupka velmi, aspoň pro mě, statečně a sympaticky vyjadřila církevním restitucím. Jestli bys nechtěla k tomu třeba něco říct? Nic, Nic. Myslím, že to bylo velmi nešťastné, jako obecně ty restituční tahanice. Já jsem u nich ta první léta byla. A nechci ani mluvit o tom, čeho všeho byl člověk v těch no. intimních grupách s těmi pozemskými hlavami církve světkem. Už jenom proto bych těm lidem ty prachy nesvětovala. Už jenom proto. Takže se splnilo to, co pořád pan kardinál byl, byl ještě velmi slušný, jako tenkrát. Ale vždycky se čekalo, že přijde převrat, 89. teď nastanou letnice, nečekala jsem žádný letnice, já jsem se naopak obávala, že všichni, co brali chození do kostela, aspoň to chození do kostela, jakousi protistátní činnost, aspoň nějakou, tak jakmile už nebudou. Tak se na to vykašlo, a taky se to stalo. stalo. A pan kardinál mi říkal, já jsem víte, já jsem čekal, že já jsem vypadala jako taky, tedy jsem pan kardinál, já jsem ho nečekala, a vypadal jsem jako. Ne. Zvrhlo se to v půdku o peníze, o věci, o majetky, a to bylo holé neštěstí, protože od ten, řekněme, ten začátek 90. let, takový ta radost a nadšení, nejenom z politických, změn, ale i že církev nejenom vůbec něco mohla přijmout, aspoň maličko z druhého vatikánského koncilu, protože do té doby tady nic a, a, a dneska zase ne, protože Aho. Grauner to přece jenom není Aho. tak. Tak to všechno se prošustrovalo kvůli, no. kvůli penězům a dobrou pověst ztratíte lehce, ale získatý zpátky, notabene ještě v celé, jako obecně společensko-politickém horizontu toho všeho, tak je to i tak těžké. Takže to, co se děje teď, že vlastně jim to chtějí zdanit, to už je na lumpárně další lumpárna, ale co, co jste čekali, no? Kdo komu co ukrad, budeme se hádat do komu co ukrad? No. Komické je, nebo tragikomické, že 90% těch peněz dostala římskokatolická církev. No. Jo, je to tak, ale. Ano. No, je to tak. Ale když se řekne, církev dostaly peníze, tak nás všechny hářou do jednoho pytle. Vy jste dostali peníze, ale tak zhruba jednu tu miliardu z těch 54 podle čeho, s čím to počítáte. Tak dostali všechny nekatolické církve naše evangelíci, lutři a to už zase vidíte výne, v jiném světle, ale koho to zajímá? No. Ale Pavličku, no. ty bych taky měl říct... No. E, Mně se proč, to jako nic statečného tenkrát nestálo, pardon. Mně to říct něco hlubšího. Pavle, já jsem byla v Praze, seděla ale, se v restauracištinu. Proč, proč, moment, já se si to nevrobě ve skopu takže to... Jo. No, ale já si vzpomínám, že ty tehdy v té televizi, když to řekla, tak potom z toho poznamenala, já vím, jak za to ve vlastní círky dostanu. A jo, tak dostala jsem, ale oni co, o, o, na mě byli všichni hodný, nějak. z jiné strany, nebo si netrouvili, já nevím prostě, ale já jsem k tomu přišla jak slepej k houslim, jako nebo náhodou, no, a náhoda no. jiný slovo pro ducha Svatého, jak říkal Graham Greene. Já no. jsem totiž seděla někde na Národní, no. Kdo to tam byl? Karel Cudlín, Cudlín Karel, fotograf Václavá Ávla. Tak. A seděl tam ředitel televize a nějak jsme tak plávosili a najednou tam přišel nějaký a říká, no, mám tady telefon. Ptali se mě, jestli vás můžu nějak jako oslovit. Ale on si myslel, že já jsem do, u sebe v Ostravě. Můj na Ostravě řeknu, Kašlo, ale to je dneska večer. Načeš ten řekl, no tam musíš šít. To je za dvě hodiny, to bude, já, Než si to v té palici dáte dokupy, mhm. aby to bylo kultivovaně řečeno, ale přesto, a teď nevíte, na co se vás ten moderátor ptá, protože oni kladou někdy tak, ptají se někdy na takové pitomosti, že je těžké na to vůbec nějak odpovědět. A teď no tak ne, už je to hotové. A on do toho telefonu říká, jo, paní biskupka tam přijde. A já jsem tam se dělá, jak jsem mu pláče, víš, a říkám, cudlím, já tě zabiju. No a tak to, to dohlédnu, že jsem myslím, tam už šla. Si sedno, ale vůbec ne, ano, vůbec ne. ne, ne to, kdyby byla po stravě, tak řeknu, no, já, já bych i tak skoro, no, roha se nemá, ale já bych řekla, ne, já už jsem ve vlaku, já bych si něco vymyslela. Ale ono to nešlo. Ale pak i tam jednou, když už jsem u takových lehkých, pozval Václav Moravec. A já jsem nevěděla, o čem to bude, protože u mě to Ale nikdy neví. Ale ovečka, kterou první miminko, které jsem před 50 lety přebalovala, byla, bylo děvče, který mu teď dělá, takový sběr materiálů, svět je hrozně malý. Hmm. Tak jsem říkala, dobře, já přijedu, já sednu do vlaku, a netušila jsem fakt, co vás čeká, to někdy dobrý. tak jsem si říkala vždycky, řeknu to, co si myslím, mě, ale řeknu to, pokud možno kultivovaným způsobem. A v církvi tak, co můžou zabít, mě nemůžou, tak odsvětit taky ne. A teď jedu, jedu a jmenou v Libni volá Moravec. A jak ty vlaky vůd brzdějí, já jsem nic neslyšela. A říká, jako, nic se, nic se nebude natáčet, spadlo letadlo s prezidentem. A já první jsem si říkal: Klaus je po smrti? <laughs> já teď to držela na uchu, protože o to spadlo letadlo s polským prezidentem. A já to v tom jste neslyšek. No, já už jsem dojela a šla jsem do televize, tak nic se nenatáčelo, všechno zhrubáma, ale s klatbama z toho zpravodajství, všechno jak to kdo mohl, tak jsme šli do dlouhé na jakýsi oběd a teď se to tam. Sebralo ta mediální e, kamarila. A teď naprosto přesně řekli to, co já nejsem zase jako v těch věcech tak běhla, ale přesně. Možná, že žiju na, tom, na té polské hranici a e, není to tam někdy jednoduché. Žila jsem na rakouské hranici, nikdy nebyly žádné averze, nikdy. A to víme, že ten rakouský Anschluss byl taky takový dvojznačný. Ale na té polské jsem ještě nedávno pohřbívala lidi seřezané polskými katolickými policajty. Protože málo kdo ví, že nás tam zabrali Poláci, sice jenom na krátkou dobu. A když přišli Němci, tak je lid rychválský a těch přilehlých vítal jak osvoboditel Němce. Než zjistili, jaká by je. Tak, že uči těm Polákům tam pořád nějaká averze byla. A taky to asi poznamenalo to, protože prvně jsem říkala, jestli spadlo letadlo, tak teď si myslím, že to bude tak. A bylo to ještě, myslím, Pepa Vlček, ten hudební kritik, a zase se pak fakt jako tomu i... že... buď to svedou rovnou na rusáky, že odstřelili, což ale by zase asi neudělali. A Probe tak... Ne. No, mohli, no. ale jako dělají to doteďka. No. A nebo to udělají ještě rafinovaní, v každém případě to svedou na toho chudáka pilota, který měl 630, a co měl dělat, když vedle něho sedí hlava armády? Prezident je tak, jak u nás. A bez pochyby, tak jak znáte, již Polska mě zginula, tak mu říkal, ty musíš přistát, ty musíš přistát. A co budete vy jako vojáček dělat? Tak prostě do toho jdete, i když víte, že je to na nic. Dopadlo to tak naprosto přesně. Oni o tom nemohli mluvit, nic vysvětlovat. Všichni jsme se zhodli na tom, takhle to budou, Oni vysvětlovat, že za to může pilot, anebo Rusi, A v podstatě za to může prezident sám. On tam poroučil. Jenom potřebuji to na někoho zvést. A dneska, no, tak dneska už jsou to zase ti Rusáci. Aha. Tu, tu skřínku nikdo neviděl. No takže spadlo letadlo mm. s prezidentem a, a já jsem to Moravcovi a mi se tak odlehlo. <laughs> <laughs> No, na co by se mě ptal, ale no, nic. No. Vidíte, že ten biskupský život byl občas i takový zábavný. Ne, byl když... Jo, ta setkání jako s panem prezidentem tenkrát, Stej. s Pácelvem Havlem, Havlem, nebo s Dalajlámou, koho líbal prosím vás několikrát Dalajláma? Já jsem se neměla skoro kdyby to no. Ne, to byli jako... No. Vůbec to Fórum 2000 bylo počátku, když to bylo nádherný. Pak už když se chodilo na hrad, tak tam už jsem nechodila, jak byl Klaus, to už, to už bylo cosi takového. Už tam nebyly špekáčky a guláš, už tam byla úplníná kamarila, všichni měli taky fialové e, motýlky. A, a já jsem neviděla, jestli ta slečna vedle nich je jejich milenka nebo e, manželka nebo Cera, protože to všechno to tam bylo takové... A nebo ochránka. Nebo ochránka, no tak já bych to no, nejdu budu šertovat. Že... Bylo to radostné, bylo to pěkné, jo. Já jsem si to prožila, ale já jsem fakt spíš do terénu. Opravdu do terénu. Tam se zvrátilo. No oni to 14 let taky se mnou vydrželi to rajzování Olomouc, Naštěstí naštěstě jsem řidiče, takže já jsem furt všude jezdila. Mě vyváželi, tak člověk. A já auto nesnáším, na dálnici mi není dobře. Na dálnici, 14 let na dálnici, do rady Český televize, třikrát, třikrát do měsíce, potom do toho všeho ještě v Ústru. Tři roky jsem byla v Ústru s Danielem Hermanem, pak jsme teda všichni korporativně odešli. Protože to bylo nepěkné, co tam tenkrát no, Ale ty jsi, byla, ty jsi byla v radě České televize taky jo, několik. Jo, šest let. Jenom My teda, to... třeba ještě jako na závěr, jestli chceš teda, jo, jakou jsme měla zkušenost s tou prací? V té radě. Nás tam 0,1, 0,1 nás vytáhli, No. A mě vítám, zase, já jsem opravovala kostel, byla jsem v takový obarvený babičině noční košili a když mě volal, vidím, musíte přijet, tak se pychnu, já jsem v bohu méně bezpořitelně a vyřizu peníze, opravujeme. Pošleme pro vás auto, a tak jste se zbláznil po druhý, protože eh, peníze daňových poplatníků, já tam nejedu, musíte tak postat, tak já zbláznila, z toho jsem to Martina, který tam stál vedle mě to řidič řekl, tak jedeme tak, jak jsme byli. Byli jsme tam a já jsem jenom vyběhla, stala tam u mě nějaká tlustá politička, pak teprve jsem později zjistila, která to byla z České demokracie a říkala, musíte vstoupit do strany. A teď já jsem neviděla, <laughs> jak rádu jsem se do toho a tam seděli všichni ti poslanci a teď ten nás koukali a už jsem viděla, že to je nahnutý. Já jsem dostala nejvíc hlasů ze všech, kromě komunistů. Ani jeden mi nedal, možná jeden k, k, k, ten byl v naší církvi, nebo je ještě, tak ten ano. Ale byl tam knížák, byl tam, nebo profesor Kohák, ten byl až později dovolen, Zdena Hulová, Fibingerová, či... Svatě, Karasek taky byl až. My jsme si tahali s klobou, kůna jak dlouho. Jirka Presl, to bylo důležité třeba ohledně Drog. Tak já jsem si vytáhla, Pressel byl v New Yorku, všichni už si vytáhli, a jinak jsem si vytáhla, já jsem si vytáhla šest let. A já jsem doma neměla televizi, umíte si to představit? A za mi říkal, buď ráda, to je možná k tomu lepší než jinak. A no, já jsem si ji jako teda pořídila, ale šest let, a jak tam byl ještě Balmín, tak říká, že tváříte, to je jak do kriminálu, 6 let, já to budu dělat, šest let. Knižák se vytáh 4 a ten by rád šest let, nebudou, ale prostě se to děkuji. Yeah. Ale osobních vztazích to bylo pěkné ve všem, ve všem. Ale základní věc, kterou k tomu mohu říct, no. rada České televize má nulovou pravomoc takové ty dojmy, že oni můžou vstupovat do programu a jako to pořád po mně chtěli, ať tam je víc bohoslužeb, ať tam je víc fotbalu, ať tam je víc tady toho, ať tam nejsou ti, ať tam nejsou oni. S tím naprosto rada České televize nemá ze zákona co dělat a platí to dodnes. Ale jak oni všichni tak někdy mluví, kdybyste si přečetli a on se moc neinovoval, ku podivu. My jsme prostě mohli jenom hlídat. Aby tam se tam nestráceli náspo... peníze, aby se lépe hospodařovalo, ale to jsme taky nedělali my, prosím vás, neříkejte mi, že e, tamhle, e, no tak knížák šéfoval galerii, e, ale že my s Erazimem Kohákem se mohli ekonomicky hlídat takovýhle podnik a vědět, když to vyhodili, jestli stojí film tolik nebo tolik. Na to jsme měli ekumenickou poradnu. Takže my jsme tam v podstatě byli jenom, e, jo, aby se tam méně, e, slov, aby to bylo vyvážené. A já vám řeknu doteďka z toho slova vyváženost, to je jako korektnost, to je takový, že nevíte, co z toho, co z toho vyleze. Mm -hmm. Ale jinak... Víte co, seznámil se tam člověk s ohromnými lidmi, mě pomáhala mm. Alenka Milerová, jako dramaturgině tam dodneska, Vodrejška paní. O Olze ani nemluvím Somerovi, to jsme kamarádky doteďka. Razin Kohák seděl vedle mě, to bylo si ohromného, když ty, ty lidi byli s knížákem, jsme si padli do noty hned na začátku, protože on již mě spatřil, řekl, musím vám říct hned, že já církve nemusím. A já, a já taky zas tak moc ne. bylo, bylo, bylo. Ale když se, to vážně jako nic. On tak mám od něho někde obrázky, když jsme hlasovali, my jsme seděli my čtyři vedle sebe, Kohák, svátě a potom, a Voráč a Pavel Žáček to taky z ústru, proto mě tam potom taky delegovali. Tak jsme seděli a byli vždycky klerikální strana, my jsme většinou proti, když byl někdo proti, tak to byla ta klerikální strana. A Milan seděl naproti a vždycky to maloval obrázky a pár jich mám a nemůžu je teď někde najít. Tak říkala jsem mu, no tak pak to jednou to těžce s ty obrázky. Měla jsem ráda i Fibingerovou. Všichni na ní nadávali a vadilo mi to obecně lidsky. Ona nebyla žádná superstar, ale kdo z vás byl mistrými světa vhodu koulí. A že chodila tak oblíkaná, ona mi vždycky říkala, jak se nám přišla v těch svých hadrech, říkala, já tě vezmu do Vídně do modelového domu a tam tě obleču a ostříhám. A mrzená ředitele rady říkala, no, já si při dobrý vůli paní tak takhle neumím ani představit. Ona byla hodná ženská. Bez ní by Šebrle nebyl nikým, protože ona z jalových tele, když to řeknu, peníze na sport, na českou atletiku, to si neumíte představit. Jí to taky stálo fůry takových všelijakých podlízaček. Ale každý se jí smál. A ne, nelíbilo se mi to. Nelíbilo se mi to. Jinak. Myslím si, že do dnes je. Bylo to prestižní. Mně to, že je to takový prestižní došlo, až když jsem odcházela. <laughs> jako já jsem to nechápala. Jo, rozpočet se schvaloval, taky jsme měli doporučení, co ano, co ne. Několika věcem se třeba dalo tenkrát i zabránit. My jsme většinou psávali, pan profesor Kohák a Petr Úl, Petr Úl, psávali s kým to bylo, ku podíbu, to hrozně hodný chlap. Mě, kdyby se cokoliv stalo, tak Petr Ul se o mě postará, nesmírně obětaví, i ta jeho Anička. Ale do futer to není možná. Jeho názory, a to, to, jako to někdy bylo nad mý síly, a opravdu se... Já jsem, on mě naučil takové křesťanské toleranci ještě větší než do posud. To někdy a knížák, ten z něho úplně lezl později. Já si <laughs> vykládám takové intimnosti, ale to, jsou, to není nic proti ničemu. Opravdu jsem mi měla všechny ráda. Co k tomu mám říct, Rada České televize? Platí to doteďka, že... Končíme už. Ne, Svým nářům nad významům. Ne, to už... Ano, no to musí. Prostě ne, to, ano, to zároveň, ano. Ne, musí, to bude zajímat. Televizu nechme, ne, vej tu, to to ten úst. Ne, já nemám, já jsem neměl prostě tady vystoupení, já jsem jenom moderátor, já nesmím vlastně ne, mluvit. Ale je, to, ne, tady si říte, no, že musíte. Ne, ne, já myslím, že skutečně... E, Čas jako vypršel, musíme taky dodržovat ty limity. To jsme si tady jako dali závazek jako organizátoři letní školy. Takže já já ti moc děkuju. Bylo to úžasně živé, a s, s, velmi inspirativní, a e, myslím, že to bylo krásné zakončení toho dnešního dne, který byl věnován vědě a přešlo to takto do e, prostě síly a e, krásy života. Takže ti děkujeme a já už teda předávám slovo moderátorovi tohoto dne, doktoru Makovskému. Já si vezmu slovo za něj, poněvadž tady není. No.